Ja tervetuloa SROn podcastin pariin. Minä olen Jeffrey Akemire, ja seuraavassa on kuten aina, Prescott-soverein. Hei, ihmiset! Heipä, hei! Joo, ja tällä kertaa puhutaan ö, tämän vuoden viimeisestä Desu-tapahtumasta, eli desu -talksista, joka harvinaisesti kyllä striimattiin kokonaisuudessaan. Kyllä. Että, että itsekin pystyn tällä kertaa osallistumaan tähän kästiin toisin kuin viime vuonna. Mm. Minkälainen oli katsomiskokemus striimin kautta? Oli ihan se erilainen tietenkin. tietenkin ollut varmaan erilainen. Varma, varmaan parempi pa katsomiskokemus katsoa ihan paikan päältä, mutta toisaalta sitten näki, ihan näki sinne, että mitä siitä tarvitsi näkeä. Te, mitä tarvittiin nähdä, niin sitten striimistäkin. Eli näki sen pitäjän ja näki sen, että ö, ne ö, slaidit sitten sillä... Ja näki myös, näki myös joitain tuttuja kasvoja sieltä streamistä, mitä taisin mainitakin, ainakin SRO, SRO Twitterissä, että SRO niin spotted Desuntalks streamistä, ne olitte siinä keskimmäisessä pöydässä. Joo, valittiin sellainen Keskimmäisen... niin oikein oiva paikka siitä keskeltä. Joo, te nä, te, mutta te näyttä niin Joo. selvästi sieltä streamista. Joo. Se, mitä me halusin striimaamisesta sanoa, niin ainakin se oli hienoa, että tapahtuma striimattiin siltä kannalta, että kuitenkin tapahtumaan oli tosi rajoitetusti lippuja. Ja sitten tietysti kun on tosi kaukaan, kaukaana asuvia ihmisiä, jotka ei välttämättä halua niin Helsingin Gloriaan lähteä tulemaan, kuten esimerkiksi justiin Jeffre, joka asuu Torniossa, niin tota, se on hienoa, että hän pystyi kuitenkin kokemaan tapahtuman, myös jos streamin välityksellä. Ja ihan kotisohvalta, vähän, ehkä vähän tota, niin, niin, niin, paremmalta kantilta kuin tota, niin, no no no, tai ehkä vähän paremmassa asennossa kuin nuo, niin, niin, niin, jotka oli paikan päällä. Kun kuitenkin, jos esimerkiksi omassa toimistotuolissa pystyy istuun sille monta tuntia putkeen ilman mitään ongelmaa, niin se on mun mielestä paljon, paljon tota, niin, niin, niin, mukavan katsoa. Niin jollessakin tutussa ja turvallisemmassa asennossa kuin tota, joissakin saa hirveän kovalla penkillä monta tuntia istua putke. No jaa, eipä mulla itse ainakaan mitään valittamista siinä ole. Seuraa oli kuitenkin varsin hyvää. Niin. Jaa, siitä joo, siitä voi olla monta mieltä. <laughs> <laughs> Ei lähes sunkaan enää. <laughs> että <totaino> tosiaan siis tä parannus ehdotus on se että kaikilla on tommosti pyörivät tota noin niin nahkatuolit selväst seuraavalla kerralla. <totaino> <totaino> <totaino> Enestään elokuva teattereissa pidetään. Se olisi kyllä aika hyvä idea. <totaino> se olla laika siisti. Ehkä näkisin silleen, että se voisi olla joskin elokuva teattereissa jossakin vastaavassa isossa luentosalissa vähän niinku tyyliä iku niin niin niin sellainen Miten se nyt kuvailisi? Niin. semmoinen, joku, missä on lava. Ja sitten se olisi paremmat, ainakin paremmat istumapaikat. Vois kuvailisi sellaiset, sellaiset pitkät penkkirivit. Eikä mitkä... Tai tuol, pen, jo penkkirivit, niin kai niitä voisi sanoa. Ihan rehellisesti en mä kyllä näe, että se toimii siinä, kun siinä on kuitenkin sitä, että ihmiset saattaa haluta nousta pois. Ja sitten elokuva teatteri kautta teatteri ja semmoinen luentosali tyylisessä tilassa, niin sä joudut menee sitten kaikkien poikki siitä, niin nyt se pääsit niiden selän takaisin tää menemään, vaikka et menee tuolin väleistä, niin ehkä se ei oo oikeasti paras idea Siis tilan kannalta mulla ei oikeasti ole mitään valittavista, mun mielestä kuinka on ihan hyvä hyvä tila siihen. Siihen, siihen. siihen ei mun mielestä mitään vikaa. Vikaa, tota noin, niin eikä sellainen, se, se on kuitenkin se puolikas päivä, mitä siellä ollaan, ja siinä oli nytkin kaksi tuntia suunnilleen Safkista välissä ihan muutama tunti tuleva istuttua mm -hmm. paik niin kuin paikallaan putkeen, ettei se semmoinen semmoi missään nimessä haittaa. No. Tota, mitenkäs tämä ohjelma tälleen yleisesti, ennen kuin aletaan käymään yksittäin läpi näitä mielipiteitä? Joo, no mitä itse katsoin niitä ohjelmia vähän tälle silmällä pitää mä olin vaan sille, että mitä vittua se oli se viimeinen ennen sitä tota, niin, niin, niin, ruokataukoa oleva ohjelma. Se oli vähän mitä mitään vittua ohjelma kyllä meikäläisen osalta. Niin, siis sehän käsittelee niin ää... se, se doukkari juttu. No. Joo, kyllä. Se oli vähän semmoinen, että ää, what? Sitten, ää, se toinen niistä puhui, mä olin, että ei. Ei. No joo. Koin semmoista niinku... Kuin... Niin semmoista. Mitä mun pitäisi ajatella tästä? Ja. No, mitä ainakin iten nyt osaan sanoa, niin tota, justiin tää alkupuoli ää, keskitty hyvin paljon niin saa yksittäisiin sarjoihin. Ja sit justiin, no tää loppupuoliin sitten alkoi menee enemmän ja enemmän tähän... Niin kun enemmän sellaiseen käsittelemään niin tota anime-teollisuutta sekä niin kun Japanista käsin ja sitten justiin myös päästiin lopuksi myös koto Suomeenkin. Ja nyt osaa mikään kategoriaa pistää tuota hienoa luentoa justiin. Se oli semmoinen kiva ruuansulattelu luento. <tuh> se oli varsin mukava. Tai joo. Sitä, sitä sehän voi sitähän voidaan sanoa ruoan luennoksi, koska se oli just ruoan jälkeen. Kyllä. Et että nauraminen sai, niin, tota, sai ruoan paljon nopeammin sillä vatsassa. Mm. Joo. Sitten, tota, niin kuin jos yleisesti käsitellään niin mun mielestä joku Lohen siskoksesti mä en muista, oliko se killa kukas sanoi että tota noin, Toi, toi, toi, toi, eka puolisko oli sitä, kuinka kaikki anime on paskaa, ja sitten <lipaa> niin toinen puolisko oli sitä, kuinka kaiken animen tekeminen on paskaa. <lipaa> <lipaa> See, se se taisi olla itse asiassa nita Lohen, tota, ja sitä, joo, mä en ole ihan varma, kuka, kuka, kuka lohista se oli se on Nita, en muista. Nyt entäs Ei mä joo. yritin kaivaa Twitteristä sitä, mutta mä löytän löytänyt hästä. desudalksilla, Dalksilla jostain, sieltä, niitä on jostain on varmaan niin paljon nyt viitteen niin se on hukkunut sinne. sinne. Mutta siis tosiaan, mm -hmm. <laughs> no joo, niin mitä reiskas alkupuolisko oli suurimmaksi osaksi just tätä ää, niin yksittäisiä animeja ja sitten tämä Salmiakki-juttu, juttu, mikä oli ihan, ha mikä oli ihan hauska, ha hauska siinä mielessä, just että ollaan Saatu Javaninkin puolelta just tehty yhteistyötä ja japanilaisiakin innostumaan siitä, siitä jutusta, vaikka siellä nyt vissiin tällä hetkellä kaikki suomalainen menee kuumille kiville. <laughs> <laughs> Tää, niin, mm -hmm. tota, en mä tiedä, siis se alku oli vähän ehkä hidas, hida, hidas sellainen, että en mä oikein sano mistään kiinni. mutta käsitellään tarkemmin, että miksi, kun mennään yksittäisiin. Tulee toihin nyt. Joo. Aloittaako sitten tästä, onko väärin iskeä tyttejä kirveellä tunkeonnissa, jonka meille piti myy lohi. Korjaan lohi-riven ensimmäinen, ensimmäinen tästä desutalksesta, niin, niin kuin sä ainakin tuolla Twitterissä sanottiin, että lohiriven ensimmäinen osuus, tai ensimmäinen kolmesta. Kyllä. Kyllä. Joo tosiaan, luento käsitteli äh, kahta animea, joista toinen oli äh, sellainen suhteellisen vanha ova nimeltään Leke, äh, Record of Lodos War, ja sitten äh, toinen anime oli justiin, olisiko se ollut keväällä vai kesällä? Tota, justiin, keväällä, joo, ke keväällä, keväällä esitetty Danmachi Joo, Danmatsi. Ja Äh, niitä käsiteltiin äh, justin, tuon vanhan koulukunnan fantasien fanin näkökulmasta, koska molemmissa sarjoissa oli niitä tyylisiä elementtejä, jotka ni niin, Joo. roolipelielementtejä. Joo, Joo, siinä oli just se, että niin ainakaan sen jälkeen ei kukaan kukaan ei ollut siihen mennessä kattonut Dunmatsia ja halusi sitä enää katsoa. <laughs> Joo. No se on kyllä hyvin totta, vaikka minä itse sinällään nautin siitä sarjasta sille, että se, että se on hieman niin Sort Online, mutta se ei ota itseä läheskään niin vakavasti. Sanottakoon, että se on vähän sellainen hieman seksistinen, mutta samalla tavalla se on myös hauska siinä, kuinka esimerkiksi ritarillinen hahmobelli on joissain kohtissa, koska se pelastaa. Tota, esimerkiksi pari hahmoa siinä takia, koska ne on tyttöjä. Niin mm. <laughs> vähän <laughs> silleen. Ja muutenkin danvatsista sarjana jäi vähän sellainen muutenkin vähän kuva sen jälkeen, kun se eiras, että äh, kukaan ei oikeasti muista sitä sarjaa, ellei siinä olisi toi Hestia. Ja Hestiäkin jäi mieleen vaan siitä, että sillä on se sininen nausa siellä se. rintojen alta. Ja sitä, että se ei tota, mitenkään niin käy fyysisesti järkeen, ainakaan joidenkin mielestä. Se oli, kato alkeelliset tissiliivit, kun ei ole keksinyt tissiliivejä mm. vielä silloin, niin <tos> sinne vetisi semmoisen naru siitä alta, että pysyy kuosissa, ettei rupea heti roikkumaan. Ei, <tos> Hei, ei mitään hajuu, niin siinä sarjassa oikeasti rinsikoita, mutta niin, tota, no, niin, tosiaan, no, sanotaanko että mä katsoisin Lodoksen paljon mieluummin kuin Don <tos> Don Matchin, kun se sentään vaikutti, vaikutti siltä, että se on oikea fantasiasarja, mutta ei sekään niinku ihan täysin myyny itseään siinä. Ehkä siinä oli muutenkin just se, että kun, mitä nyt käydään yleisestikin tässä, että yksittäisiin sarjoihin, yksittäisiin sa sarjoja tai nyt täällä kaht, kertaa kahta sarjaa ohjelmat, ei mun mielestä ehkä ole ehkä se paras, paras vali valinta tuohon noin niin Talksin ohjelmiin. Joo, täytyy olla kyllä siinä vähän samaa mieltä, että ehkä, ei si Ö, ehkä olisi niinku mennyt esimerkiksi Desukonissa omana luentonaan, mutta sitten ehkä, niinku, ehkä se nyt ei ollut oikea tyylinen ohjelma talaksi. Justiin. Olikos se, Jeffreyllä mitään lisättävää tähän? Mulla oli itse asiassa sellainen tilanne, että mä tosiaan tulin tuossa kesken tota luennon aloin, huomasin, että aijaa tästä, että katsotaanpa. Että katsotaanpa tämä sitten, että kun se oli YouTubessa se tuli vastaavaan. Niin mä olin myös, että no... Se tuli sinne, mä tulin sinne keskellä luentoa. Mä olin myös silleen, että täysko olla aika loppuvaihe sitä luentoa, ennen kuin mä, mä sinä tulin, niin mä olin myös että no aijaa, tämä kertoo. Että mikäs tämä oli tämä ohjelman nimi? sille että jaha, tämä kertoo Danna, mutta sitä ei kiinnostu. Ei oikein kiinnostanut sen ohjelman silleen, niin mä, mä, se, mä, mä kuuntelin sitä vähän niin kuin sivukorvalla vaan, ja selasin Twitteriä siinä sen aika Joo. Mutta toi Rampo kitaan ohjelma, mikä tuntui, oli ihan tästä perään, toinen lohiriviin. näistä eli nita lohen ohjelma, niin se oli yllättävän mielenkiintoinen, vaikka olikin, tota, käsitteli vaan yhtä animea. Joo. Silleen, että tää voisi olla jopa semmoinen anime, jonka voisi oikeastaan nyt jälkeenpäin kattoakin. Ei sitä tarvi kattoa. Ei se ole se ää, No, mitä itse voisin Ranpokitanista sanoa, just, vaikka nyt en itse lähdetioksiin ole lainkaan tutustunut, niin tota, justin omat niin kun, valituksen aiheet Ranpokitanista on hyvin samanlaisia. Siinä mielessä. Ei mulla oikeastaan mitään muuta sille hirveemmin es. no, sadottavaa. Tietysti se, että tota, niitä oli löytänyt vielä enemmän asioita, mistä hän ei pitänyt kuin minä, mutta... Joo. Tota noin, niin, öö, no siis tavallaan mun mielestä se, asia, se oli ihan kiva, että edo, niitä edokava rampo teoksia se vähän sivutettiin ja puhuttiin just siitä, että miten se näkyy, ne alkuperäiset siinä, mutta mun mielestä se olisi ollut kivempi, jos oltaisiin keskitytty ehkä enemmän siihen osuuteen, niin kuin, että se olisi käsitellyt enemmän sitä niin Edokava Rampon kirjallisuutta ja sitten just tätä adaptaatioa adap ja näitä, vaikka ne tuli, siellä tuli ihan siistejä juttu mitkä tavalla että halusin, halusin enemmän ehkä lukea ne kirjat, kirjat kuin tota noin, niin, Kattoo sitä on nimeä loppuun, kun se meni automaattisuodatuksella mun kolmen päivän, ko, ei kun kolmen, kolme kolmen jakson filterin ilma edes mä, et mä edes ajattelin sitä, mä katsoin vaan kolme jaksoa ja sitten en enää jostain syystä jaksonut katsoa sitä. Se, se oli ihan tavallaan hyvä luento, mutta en mä tiedä, Ihan ihan jees, oli, oli se kivempi luento mun mielestä kun toi tai kivempi pätkä kuin toi tuota, no, niin ensimmäinen, niin kuin mielenkiintoisempi. Pääosin sen takia just, että siinä käytiin sitä edokava niin vähän niitä teoksia, niin mikä olisi mun mielestä mielenkiintoisin osuus siitä, siitä luennosta. Joo, sitten voitaisiin sanoa, että ainakin tästä ensimmäisestä puoliskasta, mikä tässä Desutarkissa oli, niin ehkä mielenkiintoisin luento, niin tämä... 11.30 alkanut vajennetut äänet Asylum Voice ja Japanin vammaiset, jonka piti lohiriveen viimeinen äh, tota, niin, niin, niin edustaja Sil Killalohi. Eli tämähän kertoo siis siitä, että äh, Koenokatachi-niminen manga tai Asylum Voice, niin kuin englanninkielisellä virallisella nimityksellään on, niin, tota, niin, niin tämä, tässä mangassa niin, kerrotaan Kuurosta niin, niin, niin, äh, tytöistä, jonka tota, niin, niin, niin, kaikki jutut mennyt ihan nappiin, ja sitten luennolla itse kerrottiin siitä, että niin, niin, niin, mikä siinä mangassa oli sitten väärin, että mitä siinä tehtiin väärin. Ja se, ja, se ja kaikki kerrottiin vielä opettajan näkökulmasta, tai opet opettajan ja opiskelijan näkökulmasta. Ainakin. Se, mikä justiin miellyttää kovaa, tai on miellyttänyt justiin äh, Killan Tämän vuoden ja edellisen tota, vuoden talksi-ohjelmassa on justiin ollut kivaa se, että niin kun Killa on tota, tuonut niin omaa asiantuntemustaan siinä, että hän on kuitenkin ammatitaan opettaja, niin tota, se on aina tuon sitten omaa mielenkiintoa näihin aiheisiin. J joo, tota noin, siis... Tässähän ei ollut kyse tavallaan siitä, että manga tekisi mitään väärin, että siinä olisi kirjoitettu väärin, että näin Vaan se on kumittu, niin... tuntaa, oli, oli vain hir, hirveän överin överi, niin tota, niin ylivedetty kuvaus siitä, kuinka, Japanin, tota, noin, niin, noin, niin, kuinka Japanissa kohdellaan niin kuin vammaisia, niin, vammaisia ja tässä tapauksessa siis vammaista ja kuinka sitä ei niin kuin, huomioida opetuksessa ja tällaisessa. Sitten se, se oli hirveän kärjistetty versio, just se ensimmäinen pokkari siinä mangassa. Sehän on sitten niin vähän tavallaan, sehän nyt palaa koko ajan se sarja siihen myöhemmissä osissa. Mutta tosiaan just oli puhe enemmän tässä luennyt siitä ekasta, just miten se kriti, kritisoi tota noin, sitä japanin Ää... asennetta vammaisi, vammaisia kohtaan, että se on tota, se on ihan niinku on, se, se on just semmoinen tota, se eka, eka pokkari, sellainen, että se on mon, monta kertaa pyörättelet päätä ja mietit, että mikä vittu teitä ihmistä vaivaa. Se oli <laughs> sellainen vähän tietyssä mielessä, vähän hieman ahdistava tekeli, kun itse lukenut just sen, no, sen e ekan verran noin kolme chapteria. Eikun, onhan sitä vaan enemmänkin. Oli... pokkari oli sama... Itse asiassa mä voisin ikään kuin katsomaan niin sen tästä, jos mä jaksoisin, mutta en, en nyt ei pysty, koska se on liian kaukana tuo pokkari mm. Se tota, taitasin enemmän kuin kolme chapteria olla, mä en muista yhtään, kun mä luin netistä suoraan vaan kaikki. Se tota noin, niin toi, se, se oli just semmonen tota noin, niin kuin vähän tavallaan, niin kuin, siinä, siinä tavallaan kuitenkin se antaa koko ajan semmoisen kuvan, että tota noin, niin tämän päähenkilön nimi on. Nyt mä en muista, mulla on ihan hirveän huono nimi, muistaaks Jefrä päähenkilön nimensä. äijä? Käväisin hakemassa sen pokkarin tuosta, niin me olin vaan silleen, että no haetaan sen, että me voin tarkastaa sen, että, ei, että se ei jää häirittämään, niin tota, siinä ompi. hetkonen, hetkonen. Ei tässä ottaa kolina rapinaa pauketta mun äänitteisiin, mä sanon että suuttuu sulle. <hysy> <hysy> Joo, aina, <hysy> se nyt tulee sieltä koska syyt <hysy> Joo, no, nyt <hysy> se saa olla siellä kanssa <hysy> <hysy> Niin se oli Shoja isi. Joo, ei se minua haittaa <hysy> Niin se oli Shoja kyllä, koska tuota, no, Shoja, niin niin. molempien lempinimi oli Shojan Eiku Sojaa sanotaan soosaksi. Ainakin tässä Kodansa komiksen versiossa Siis Shojan oli molemmillakin, se oli se juttu, että niillä on sama lempinimi se äiti kutsui no. sitä Shorchaniksi ja sitten tota noin, ton, ton lempinimi oli kanssa Shortsan. Ehkä tavallaan mulla, kun se settingi on semmoinen, että taas, niin kuin nyt mä puhun koko sarjasta, mä en hirveästi arvostella. Siinä on se, että tämä ihan hirveä spoileri. <laughs> ei ne oikeasti ole. Mutta se ei sen romanssipuolen kannalta tavallaan deliverannu niin paljon kuin mä olisin halunnut. Hmm. Mutta se yritti kertoa erilaisen tarina Tarinaan sitten. Saa nähdä sitten tietysti, että kun niin ani saa sen tota, nyt sitten käsiinsä, niin että miten he sitten käsittelevät tuota tarinaa. Joo, se mua mietitäänkin, että, että, että miten se mahtuu yhteen elokuvaan. Mm. Tota, yeah. toi... Mutta se oli mun mielestä yleisesti hyvä luento, oli ihan ha hauska kuulla. Muutenkin sitä just, että niinku käytännössä, että miten, miten oikeasti toimittaisiin niissä tilanteissa, niinku, että millä tavalla, jos se olisi kuulovamman. Niin. Tämä, mikä tulee vähän siinä sa sarjassakin esille sillä, miten tota noin, niin, tää, ja niin, tyttö tyttöpäähän kuuro niin, tota niin, esittää sen, tota noin, niin, niin, pyytää niitä, että kääntyisi siihen päin, Päin, puhuu, että hän näkee huulet ja saa sen paremmin kuin, että pystyy lukemaan huulilta. Tällee niin se sitä just miten niin tämmöistä toimintatapaa, miten oikeasti kuuluisi toimia. Toimia, että selkeästi Mangakakin oli tehnyt taustatyötä sen takia, että se pystyi niin kuin, tuomaan siitä kirjoituksessa esille niitä epäkohtia sillä, että se kärjisti niitä tosi pahasti. Pahasti, mutta sitten se on niin kuin, just niin vaikka se niinku on painottu nyt vammasiin, niin onhan se ihan tavallaan hyvä kertomus niinku kiusatuksi tulemisesta. Ja sit sen seurauksista, kahdesta eri näkökulmasta vielä kaiken lisäksi. Niin, tota noin, niin se, on, se on tosi kiva, kiva siitä kannalta se teos itsessään. Tämä nyt menee enemmän tuohon teoksen puolelle kuin luennon puolelle, mutta kyllä, se oli kyllä joo. paras, mitä tuossa aamupäivä... Aikana, aikana oli, ehdottomasti. Joo, ja vielä itse tuosta niin Silent Voice, että voin sanoa ite, taisin jopa Twitterissä asiasta, asiasta että mä itseään koin, kun mä luin Silent voisin ton ekan pokkeri, mä koin sellaiset hitto, mä näin niinku itteni siinä, tai silleen, että alkoi niinku sympatisoimaan niitä hahmoja. Tämä antoi semmoista, niinku semmoista myötätuntoa niitä hahmoja kohtaa. Siellä on kyllä myöhemmin tulee, tulee muutamia hahmoja, mitkä on oikeasti ihan tai no, ne on tulluja varma, jotka, niin, jotka tota, no, niin pysyykin sitten ihan täysinä mulkkuina, mulkkuina mutta niilläkin on. kaikilla on syys, ja se on mun että se käy kuitenkin läpi sitten, mutta mennään taas analysoimaan sarjaa. <täl> <fiel> <täl> Vidaan... Ehkä joskus tulevaisuudessa puhutaan Silent Voista, mahdollisesti silloin kun se leffa tulee. Joo, niin, niin todennäköisesti sitten kun ollaan katsottu se, niin hänetään se väliin keskustellaan siitä. Yeah. Joo, Mut sitten, mutta sitten lopullinen fiilis, että sanotaanko näin, että oli paras lainto aamulla, Joo. mutta yksi parhaimmista laintoista niin näin ylipäätään tuolla tuolla, tuolla, tuolla talksissa, Joo. voiko sanoa näin? Kyllä se ehdottomasti niin aamun ohjelmistosta on mm. omasta mielestäni se ehkä mielenkiintoisin. Kyllä, ja sitten tietysti, että se sai vähän innostumaan lukemaan pitkästä aikaa mangaakin, että siihenkin on ollut pitkä tauko tässä. Joo. Joo. Mun mielestä noi, tota, noin lounas ja jatkot oli kyllä parhaat tohjelmaa. Tota, <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Bernier. Niitä ei niitä jatkoja mutta tuommoista louna tai jatkoja pysty laskemaan siihen ohjelmaan. Mitä eikö niitä striimattu? <laughs> ei, ei striimattu, niitä <laughs> ei lasketa. <Ja. laughs> mä olin niitä silleen, että fitti, joku vuosi kertaa. Kyllä me tässä nyt varmasti ensimmäistä. Että varmasti täältä niin torniosta lähden viikonloppu verran pyörimään tuonne Helsinkiin. Niin mm, Mut joo, jos me tota vaikka... Pois, pois torniosta. Mm. Mutta jos käydään läpi, se vaikka sitten jatkot sitten ihan Yliin. lopuksi, kun se on ohjelmistossa periaatteessa viimeinen osus. Hmm. Sitten on kello 12 alkanut ohjelma Salmekin maailmanvalloituksen puolesta sanamakuuma ja Doujinsin mahdollisuudet, jonka pitivät Jusuke Maro-otajan Pinja-Nieal-tavasta. Joo. Tämä, minkälainen ohjelma tämä? Oliko tämä vähän semmoinen, että no, tämä nyt oli mainospuhe, mutta... No joo, en tuliko, tuliko, tuliko mitään muuta siitä fiilis, kun se oli, muuta fiilis kun se oli, että se oli mainospuhe? No tietysti kun tota, ää, aihe itsessään ei ollut itselleni vielä lainkaan tuttu, niin siitä näkökulmasta niin oli tosi mielenkiintoista kuulla tuosta... Ää, miten justin Suomeen ja Japanin väliin käydään niin tällaista keskustelua sen välityksellä oma tavallaan. Niin, joo. Joo, siis olihan se niin kuin, iso mainospuhe vaan, niin kuin semmoista suoraan sanotaan, niin mutta siis, kyllä, kyllä se mun mielestä oli mielenkiintoinen, sen takia, koska katsotaan noin, niin ää, just se, että kun meillähän ei ole olemassa oikein minkään sortin piirejä, ketkä oikeasti tekisivät omaa fanikamaa, Kunnollista mm. sellaista, varmasti jotkut piirtää jotain mm. omaa homopornaansa tuolla. Ainakin al... Meronpan tulee ainakin mieleen, joka tekee ihan siis omaa ei, ei ole semmoista tavallaan niin kuin isompaa, hirveästi mitään tota, noin, niin rinkeä sen suhteen. Niin, tota, niin se oli ihan kiva, kiva kuulla, että oli lähetetty viemään tämmöistä projektia eteenpäin. Oli saanut Japanistakin vastakaikua, että siellä oli ihmiset se oli ihan, ihan, ihan, ihan mielenkiintoinen siinä mielessä, mutta vaikka olikin vähän Niin mm. mm. sanotaanko mikä ehkä omasta mielestäni jäi vähän mie mieleen, niin ehkä se... Sanosiko, että se vähän niin kuin miten toi Pinja esitti sen luennon, esimerkiksi vähän äänensävy tollasta, niin oli vähän ehkä no, jänniä, sanoisinko. En tiedä, se oli ehkä sellainen vähän pieni juttu, joka ehkä itseäni jäi hieman häiritsemään. Joo, mä en tiedä, onko... No, jännä puhetyyli kyllä, joo. Se oli, sukunimi on Tavast niin... Mä en tiedä, onko sitten ulkomaalasta perää, mutta tää on karkeen heittöissä. En ole yhtään varma, mutta... Se oli semmoinen, niin en tiedä, muun mielestä oli vaan ehkä, ehkä se tuli kans jännityksestä. Jä, voi niin. saattanut tulla jännityksestä kans se voi mm. hyvin olla. Kyllä. Mahdollisesta, että on jä, jännittänyt niin paljon, niin sitten vähän menee yli yli, mm. yli sen kanssa. Jep. Joo. Sit selleni jäi sellainen vähän, että notaan, että on mainospuhe. Ei voi, että et, mä, mä, mä, mä en tiedä, että... Ehkä, se, ehkä ne, niin ne dockerit voi olla ihan hauskeja luettavia. Mm, no, jos tätä mainos, et... jos mainospuheena tätä öö, justiin pitäisi, niin ainakin voisin sanoa, että Siin. onnistuu siinä mielessä, että ainakin itselleni olisi kovaa mielenkiintoa päästä lukemaan nuo donchinsit, mitä esiteltiin Joo. tuossa. Joo, sama oli itselläni, niin että, että, että mahdollisesti en tulevassa Desogon Frostbiteissa saattaa niin taidekuja, että saatan vihdoinkin taidekujalla jopa ostaa jotain. Mm. Se on tota, mulle herras vaan mielenkiintoisia mikä oli nää, se ja käsittelevä tota, noin, teos. Vaan en tiedä, millä nimellä se meni. Mä muistan kuitenkin näitä henkiolentoja, missä oli suomalaisia ja tällaisia. Tässä varmaan just kappaa ja jotain muuta. Niin Sen kansiartti näytti hirveän kivalta, kun se oli semmoinen oikein vanhaa vanha-aikana, niin se oli se ehkä mikä ainut niin mulla herätti mielenkiinto, kiinnon niistä, niin olisi kiva ollut nähdä sinne sisäänkin niin sanotusti kunnolla. Kunnolla, että onko se Artti samanlaista siellä, sielläkään, niin voi olla että yhden nappaa mukaan, että siinä mielessä ehkä toimiva mainospohja. Mm. <laughs> että mainospohjana on varsin hyvää ehkä ohjelmana. Nyt. Joo, mm. tota niin, puhutaan nyt lounaase. Missä <lain> sä rämpöräppor vaikka lounaalla? <lain> Joo. Ei si tarvitse puhu mitään. Tätä näki. Se ei liittyy ohjelmaan niin sanottu. Ei liity enää mitään. <lain> <Ja>, Siirretäänkö suoraan <lain> vaan seuraavan asiaan? Joo. <lain> Joo. Sitten voidaan sanoa tämän niin kuin tois minäkin tomissa mainitsin alussa tälle yleisesti tästä ohjelmasta niin puhun tästä niin sanottu ruuan sulatteluluennosta eli niideni Normat vie meidän naiset. Älä nyt, sehän niin. oli ihan niin kuin, tieksä, puhdasta statiikkaa ja teoreettista informaatiota niin raskas oli. Niin, niin, niin oli, no Ja sitten sekin vielä, että... Niin mikä tuli ekana anna niin, silleen, että onko tämä vain ta tarkoituksella tehty, mutta se koko niin, luento oli sitä, että siinä oli palkkeja ja piirakoita. <tos> kyllä, se on, kyllä se on täytynyt oikeasti suunnitella, Na, na, na, naura. Joro, no, no, sitä itsekin vähän ajattelin Anteeksi, näinkö minä juuri oikein Onko tässä vaan palkkeen ja piirko? Te saatte kuulostamaan, että Siitä, jotenkin siitähän, siitähän, no niin siitä, Siitähän se puhuu Sen koko meidän palkkeen ja piirakoiden Yhteensopivuussuhteesta su, mm. Suhteesta ja miten Robin liittyy siihen Niin, <laughs> niin. Niin. Ja, ja tämän, mitä onnellisimpi parisuhde, tämän, mitä enemmän tykätään Robinista, sitä onnellisempi on parisuhde. Mm. Mm. Mut tosiaan, niin tota, Jussi Karihan tota, ennen tätä luentoa niin tota, jakeli tota, justiin animeskeinen seurustelusuhteisiin liittyvää kyselyä justiin, Twitterin puolella. Ja Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa yleisestikin oli muun muassa... Anime-manga Suomessakin oli muun muassa, ja sitten oli muutamissa muissakin ryhmissä, oli muun muassa myös SCP:ssäkin oli maininto tästä. Olisimme voineet itsekin jakaa, että jos olisin muistanut ja jaksanut, niin olisin voinut itsekin jakaa sen tuolla KSRO-sivuilla tuon kyselyn. Joo, se tota, valitettavasti se mä kuulin sit vaan ohi sit kyselystä joskus, mutta mulle ei tullut sitä linkkiä ikinä vastaan. Tämä on varmaan ollut taas väärää aikaan Twitterissä. se voi olla. Niin. Siinä oli ollut kuitenkin sitten, mua ei olisi varmaan tarvittu siihen sinkkumiehenä kuitenkaan. No, no, no niin, noin. <laughs> niin, Tällanikin sinkkumiehenä mäkin olin se. no jaa, no, laitettiin sinne kuitenkin. <laughs> niin, tota, niin, no, niin, vastattiin toiveiden pohjalta. Niin, vastattiin toiveiden pohjalta. Kuitenkin Jefra laittoi sinne, että se seurustelee, kun sillä on halityyn. <laughs> <tos> niin. niin, en laittanut. Olen, olen vähän silleen, että no mä laitan nyt silleen, että niin ne on todenmukaisesti. Että... Pitäisikö mun trikkeröityä siitä sitten, että tota, mulla on kaksi halityynyä ja siellä ei ole poluamoriaa tota, vaihtoehton? <tos> Pitäis, sä oot liikainen mies. Have, have more than one wife destroy your life. Eikä siellä ollut tota, niin, niin, niin, joku Twitterissä trikkeleytynyt siitä, että sitä ei ollut otettu tuota, saman sukupuolen niin, niin, niin. suhteita. Niin, siis sehän oli, oli vaihtoehtona siellä, mutta kun mm. sitä ei ollut otettu huomioon, sen takia joskus se oli ollut ihan joku yksi prosentti tai jotain tosi pientä... Niin joo. Pientä, se, tota, noin, niin kuin... Nää, ei, mutta siis eikö se ollut enemmän kyse niin kuin, tota, transsukupuolisista ihmisistä? Ei, mutta siis, koi, siis se oli, ho, kyllä se oli ihan Twitterissä sanoa, että siinä ei ole, tota, noin, niin kuin, se oli, että se on, tekee miesten ja naisten pohjalta sen takia, koska siellä ei ollut kuin ihan niin kuin, äh, niin kuin marginaalinen prosentti näitä, niin, ketkä ei ole niin het, heterosuhteessa. No, no sitten se meni multihan ihan ohi siinä, ilmeisesti. Joo, se alu, alussahan se ma, mainitsi, sen. siinähän oli kyselyssä kuitenkin mukana näissä osuudessa, mitkä ei niinku. Niin. Mun mielestäni oli kuitenkin mukana, Mu, mukana. siis se, ei ottanut, niin se mainitsi siinä kyselyssä, että siinä ei ollut niin tuloksia toiveista ja näistä. Niin, tota no, niin. Eiku, niin se oli joukko, mutta se oli ihan yksi prosentti, että kyllä se vissi otti sen mukaan, mutta ranssugupuolisia ei vissiin ollut siinä eritelty erikseen just. Ja niin jos sen takia, kun niitä oli ollut niin vähän, Et se oli joku tämmöinen juttu kanssa. Mä en muista ihan tarkalleen, mä voin puheen paskaa taas, mutta jotain sinne päin. Niin... Se, oli, se oli kanssa just semmoinen, että nyt joku varmaan suuttuu tästä, että hirveät homofobikkoja. Ei, ei, ei on, onko se nyt transfoobikko sitten? Mm. <tum> en tiedä, onko sille olemassa mm. termi niin kuin. <tum> ei ole tullut vastaan. Tota noin, jotain olisi syytetty sellaisesta, mutta ei se, ei se mun mielestä, sehän oli semmoisia kevyen, kevyen mielin tehty, tehty juttu, vaikka siinä oli ihan niin dataa, mutta siinä just sanottiin, että kun se oli kerätty tota noin, niin tietyltä kohde yleisöltä vai miten se oli, niin sehän ei ole ihan täsmälleen <laughs> niin ta tarkkaa luotettavaa niin luotettavaa on, Niin kuin justiin Needelin tavaraa, tota, ta että ei sen että se ei ota oikein itseään kovinkaan vakavasti se luento. Jep, se oli tosi viihdyttävä mun mielestä. Sitten se se, se, ne, ne, ne oli just sellaisia, kun se oli hyvä, että nyt ne hetero, heteromiehet sanoi siellä mielessään, aha, nyt niin, niin, I was right all along. <laughs> <laughs> <Yep>. <laughs> Ni, niin, niin se oli yeah. ihan hauska info kuitenkin se, että, niin, tota noin, niin, että siellä oli nämä na naiset, ketkä seurusteli, ei seurustellut anime ja manga ja pani harrastavien kanssa. niistä kuitenkin seurusteli 90 jotain, 5 prosenttia tai jotain muuta vastaavaa. kuin ihan älyttömän iso määrä seurusteli sellaisten kanssa, ketkä niin harrastaa tietokoneita, videopelaamista, etc. Mutta... Että kuitenkin tämmöisiä ns niin, juttuja, niin, Että sellainen, että normot ei vie meidän naisia. Ne on ne hemmetin nörttit, ketkä vie. <tuhun> <tuhun> Mutta niin. mikä nyt on nykyään enää nörtti edes, kun 95 prosenttia meidän ikäluokan ihmisistä pelaa jotain videopelejä? Joo, kyllä. yleensä on kyllä jotenkin CSK-ta tai lolia tai harsttuoneita vastaava. Niin, tuollia, nii, tai nii, kyllä mutta, niin, mutta ne ei ole sille oikeata nyrtti jutti Niin, niin ei, ei ainakaan meidän, ei ainakaan meidän genressä No mut kyllähän se nyt, la jos sä kysytään, että harrastaako videopelejä Niin jos se pelaa joka, tunti kaksi, äh, niin, joka, joka ilta kaksi tuntia, tota noin, niin cs Niin kyllä sä silloin sanot, että se harrastaa <laughs> ha Harrastaa, <laughs> tai sitten jos pelaa joka ilta FIFAa kaksi tuntia Mut ku oikeet pelaa, ettei pelaa FIFAa <sukos> niin, niin, niin, niin. <tos> <tos> <tos> mutta siis kun me pelattiin eilen se oli hyvä peli. <tos> Super, niin <tämän>. <tos> Tos, se oli hauska, hauska ja siellä oli palkkeja ja piirakoita kaikille jaettavaksi. Joo, se oli sellainen, että on vihdoinkin toivoa. Se antoi toivoa vihdoinkin sellaiselle ihmiselle, joka ei... Toivoon toivo on. menetetty aikaa niin. sitten normot vie mennä Normat vaan kaikki pelaa nykyään tietokonepelejä. Näköänä jääkiekko <laughs> Menettäkää toivo. Joo, siis tämä oli, täällä oli yksi twiitti tällä lailla näitä. Vastasin nyt ihan turhaan. Nyt on syrjintää tämä tällainen, kun vaan heterosta puhutaan. Heteronormatiivisuus ahdistaa minua ja tuolla luennoin vielä suomalainen valkoinen mies. Nyt perkele poikataan Jussi seksismi. Jussi seksismi karjaa. Jussi viha homoja ja lespoja Häästääk desuut alas. animeparit Kiitoksia anakitsi. <lain> ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Oliko tämä oikeasti ihan leiki, Tämä oli ihan <lain> Joo, siis, mut siis ei, ei, ei nyt varmaan hirveän tosissaan kirjoitettu. <tosilta> Ainakaan kuulostaa siltä. Mutta... Tota, no, joo. Mm. Se kuulostaa paljon sitä, että mm. enemmänkin syy, tota, oli justiin yritys trollata, mutta ei tästä niin. ikinä ihmisistä tiedä. Mm. Joo. Se, tota, me voidaan palata tähän heteronormatiivisuuteen tuossa myöhemmin, myöhemmin tota, mm. noin, toisen luonnon kohdalla, mutta tota noin, ja. niin eiköhän mennä eteenpäin nyt Kyllä. Tuosta... Riittääkö jo. meillä budjetti seuraavaan eteenpäin. aiheeseen? Ei riitä. Tätä niin, hypätään niin, Nimittäin, nimittäin <laughs> Tonis, tota, Walter Stremsholm, niin kertoi, että täys loppu budjetti. <laughs> Kyllä. <laughs> Joo, eli tämä on tämä klassinen juttu, mitä Reiskakin aina kuulemma <laughs> viljellyt, että budjetti loppuu animesta, <laughs> Ja ne alkaa mm. näyttää huonolta, vaikka niin kuin, niin tässä on vuosien aikana oikeasti tullut opittua, että ei ole siitä kiinni. Joo. Santakaa, että se niin kun, ää, luento oli justin hyvä näkökulmasi siitä, että miten niin animea tehdään justiin no, taloudellisesta näkökulmasta. Siinä mielessä, että siinä kyllä käsiteltiin myös jonkun verran Budjettia, mutta siin tuotiin paljon esille myös erilaisia juttuja, kuten esimerkiksi, että ö, anime tekemisessä on jatkuva kiire. Ja tietysti sitä, että, ei, että esimerkiksi tietyllä studiollakaan ei ole sellaisia kontakteja, että ne pysty saamaan niin hyviä henkilöitä, jotka pystyvät tekemään niin hyvää animaatiota. Ja tuollaista aika paljon... Yeah. Joo, siinä, tota, siinä tuli tietenkin esille se, että aina ei ole niin kuin, kyse siitä, että, niin, niin sanotaan, että, ää, niin kuin, että kun näytti huonolta, kun budjetti loppui, ihan paskaa animaatiota, kun siis se yksi Naruto-jakso, niin se näyttää ensin, kun se olisi animoitu peintillä. Tai jollain Flash MX 2-tonnisella tai jollain, että varjoja ei ole piirretty ollenkaan, ja niin totta noin niin se <tos> niin, sehän oli oikeasti frame per frame animaatio ja tosi sulavaa, mutta kun se vaan näytti yleisesti tiiäks, niin hirveän viimeistelemättömältä ja hahmot ei pysynyt oikein kasassa siellä varjoja oli niin yksi sadasosa siitä, mitä on normaalisti. Niin sehän nyt ei ollut kyse siitä, että animaattorit olisi ollut huonoja, vaan ne on jaksanut väliä, äh, niin ei ole kerätty hirveästi tota, noin, niin, värit, äh, niin värittämiseen ja kaikkeen muuhun vissiin. Panostaa. Se oli ihan kamalan näköinen jakso, jakso tuota noin, ylipäätään, mutta siis, tuota, siinä oli just tämä niinku, <laughs> niin, selostuksen ettin sillä että pitää lopettaa viattoman budjetin kiusaaminen. <laughs> se mikä tuli, tuli just hyvä niinku, loppuratkaisuna se, että mitä termiä pitäisi käyttää, niin oli resurssit. Se on niin kuin, huomattavasti oikeampi termi sen takia, koska... Joo, ja se on, ja se on huomattavasti laajempi termi. Koska tota, no, niin kuitenkin yleensä on, kun kysyisi siitä, että mä rupesin käyttämään aika pitkäpäälle pari vuotta sitten semmoista termiä, että aika loppu. <laughs> että aika on loppunut kesken, koska sehän nyt näkyy niin kuin, yksinkertaisesti, mitä jos tässä sanottiin, mikä on semmoiselle, ketkä ei tiedä asia asiasta, niin ihan hyviä, että niin kuin, siinä vaiheessa, kun alkaa anime animejakson lopussa ei ihan hirveä määrä nimiä niin sitten alkaa tuotantoaikataulu kusemaan, koska on jouduttu palkkaamaan hirveä määrä animaattoreita ani tai animaatioohjaajia yleensä sinne, sinne korjaamaan niiden animaattoreiden jälkiä, niin. jälkiä että tota no, niin saadaan se tuote jonkinnäköisenä edes pihalla. Joo, mm. ja se mitä muistan ainakin yksi oliko se ollut, oliko se just at äh, Shinya että ne oli joutunut Twitteristä <tos> huute, huutelemaan, hei me tarvittaisiin joku tänne tuota tätä ja tätä, että voitteko vai, tulla näin nopeasti, nopealla aikavälillä. Niin, että millään viittys, kun meillä ei, ei, ei ollenkaan, varsinkin kun Witch ja, oli just perustettu silloin. Niin, ja, ja eikö se ollut vielä, että se oli se anime just niin menossakin vielä samaa aikaan? Kyllä. Et, Ehkä olisi ollut mieluummin silleen, että ehkä ei kuitenkaan ihan kiirellä olisi voinut mm. tehdä sitä animea, olisi ehkä mieluummin viivästytetty sitä sarjan alkamista, sillä, mitä ne oli suunnitellut sille alkavaksi, se oli ne niin 2015 alkuun vai? Joo. Vai se oli ne oli suunnitellut no, sitä alkuun? Sehän oli pelkkää spekulointi, että sitä ei kukaan tiedä Varmaksi. varmaksi. Mm. Tota noin, niin... Toi, pitäisikö meidän näitä puhua siitä ääni, hienosta jutusta, mitä te olitte kuullut, että Touniksella oli paitopippeli. Hiusataan <lipäätä> <lipäätä> nyt Tounista. <lipäätä> ja, <jahas. lipäätä> Laita sen vetoon, <lipäätä> kiinni, Walteri perkele. <lipäätä> <tos> <tos> ei vaihinkaan. No siis tota, so, saat pitää aukea, jos haluat, jos on kuuma. <tos> niin, saat pitää aukeaa. Tämä oli vaan johdatus siihen, että voitaisiin ylipäätään puhua niin kuin, Touniksen esityksestä ja tämmöisestä, mikä oli. Niin kuin, mun mielestä se oli Tounista. No, se, klassista se on toonista. tounis kautta tounis. Niin kyllä. arva sanoi tounis kautta vi, mm. ei viis kautta tounis, ei mitä. Samalla mm. tavalla kuin äh, niin Jussi Karilta voi ottaa tietyn tasosta ohjelmaa aina. Mm -hmm. Niin, koska, koska kuitenkin Jussikin on kuitenkin huumari mies niin sitä tie pystyy helposti niin haluamaan semmoista niin huumorinpainotteista ja semmoista, kevyyt, semmoista kivaa ohjelmaa, josta voi ihan tälleen niinku animesta tietämättömänäkin nauttia. Ei niin. Tietysti, tota, ei ainakaan itsellä olisi jäänyt vielä, että tästä tota, luennossa olisi kuitenkaan paperit lennellyt kaaressa, niin kuin viime vuonna. Niin, mm -hmm. niin kuin viime no. vuosina. Se, se, se oli kyllä hieno efekti, se pitäisi tuoda takaisin. Se, se pitäisi tuoda takaisin. <laughs> Kun papereita ei heitelty. <laughs> <laughs> eh, ehkä se oli niitannut paperit tai sitten se, eikö hetken, silloin oli iPadilla. Niin. Joo. Se, se, se on tota, no, heittää niin, iPadin. Siitähän... <laughs> Hyvä. <laughs> <hetku>. tässä saa. <laughs> Ni on tuli vitsiä itsestään sit ovat Twitterissä me hakea senkin, mutta se tota niin, sen olisi pitänyt olla semme sem verran iPadia että jos vaan heittää padin kuin se on lukenut yhen sivun loppu. Soi selvä hyvä hyvä tota siin on vinkki mm. seuraava. <laughs> Mut, <laughs> mutta, mutta siis tota Tony Tony aina tosi sujuvat luennot ja tota noi niin muutenkin Aina on yleensä informaatio kädessä, mutta se siltikään ei olla niin kuin, vakavalla naamalla seistä, niin tol, toi rautakanki perseessä, ja otetaan tietoa, vaan mennään vähän mm. sinne, sun, äh, sinne sun tänne päin. Ne menee se kuitenkin pysyy, pysyy kas kasassa, mutta ei, ei tota, no, niin, tuu, tuu tyyllysää niin, että annettaisiin pelkkää informaatiota, vaan, vaan putkena. Se on ihan mukava, mukavaa kuunneltavaa. Mm. Tietysti, mitä me aiheeseen vielä palaisin, niin tota, öö, ehkä miten Justin budjettisanasta puhutaan internetistä, niin en tiedä, onko se niin joka kontaktissa, kontekstissa ihminen ollut ihan tosissaan siinä mielessä, että oskus, että välillä tuntuu, että siitä puhutaan enemmän kuin, niin kuin eräänlaisena meeminä jo, että sellaisena omana vitsinään. Niin se on, se on tosiaan just semmoinen oma o, oma vitsi vitsinsä paitsi no tietysti paitsi no tietysti ne on Genesis Body the Control on ihan ansaitun nimi kyllä niin <yli> kyllä öö <yli> mutta <yli> <yli> se siis se hes tuntuu tuntuu siltä että jos tota noin niinku öö käy sellain just jonkun sarjan kas niin kuin selkeesti niinku öö niinku, ni Neon Genesis Evangelionin kanssa ni niin Kävi, kävi sellainen, että, on se, se tunt, tunt, niinku, ihan, että säästetään puolesta. <laughs> et se, se, niinku, Jos se paranee loppuun saakka, niin sit se on just semmoista, että niinku, yritetään pelastaa, pelastaa sitä, mutta sekin voi johtua aajasta, mutta kyllä se Evangelionin kanssa oli ihan niinku, tuntui siltä, että nyt ei vaan oikeasti ole rahaa. että <laughs> kun ensin jaksossa ollut taustajakaan ollenkaan. <laughs> niin, en, kai, kai, tyli pedetty, pistetty paperiin ja levedetty lyijykynänkaan ja viety studiolle, niin... Mm. And, and it's done. Mut ehkä se olikin tota noin niin vaan, vaan, vaan Ehkä se vähän tarkoittaa, että me tehty semmonen niinku... Taiteellinen näkemys siihen. Täältä haluttu vähän niin, että hei me voidaan kokeilla... Että ei mä en tarvi ihan kaikkiin kohtiin tälleen. Että voidaan kokeilla tämmöstä vähän simppelimpää tyyliäkin. Mm. Ei se ollut simppeliä. Piirtää vaan, piirtä vaan val niin, valkoiselle paperille mustat viivat asiasta. Mm, joo. Yeah. Mulla on koko, koko, monta päivä, Monesti ja monta kertaakin päivästä tulee se sama kohtaus, kun Evangelion mainitaan, tulee se val, valkoinen paperi, missä se sinji vai mikä mm. nyt oli, se oli, mikä kävelee aina siinä. Mm. Niin, niin, niin, se kävelee siinä valkoisella paperilla, niin se tulee aina semmoinen niin palavasti mieleen se kohtaus, että ei. Kyllähän niistä osa voi ollakin jotain taidehomoilua, mutta <laughs> niin. <laughs> en tiedä, ei mennä siihen sen enempää. <laughs> Joo. Joo. Ehkä minä sitten lähinnä tulevaisuudessa käytän sanaa enemmän siinä, että kun jos minä lähden kirjoittamaan näytettyä tapahtuman järjestämisestä tai sitten ihan vaan kiusan ilman kun se ei <tos> ikinä käykään tuossa meikäläisen, meikäläisen luona, vaikka se tuota vieresensä rapus asuukin. <tos> <tos> Kirjoita sunen lappu, missä lukee, että tota, nyt, loppuksi budjetti, kun koskaa tule koskaan käymään. <tos> postilaatikosta. Loppuikos budjetti? Joo, joo, Meiltä tähän, niin lopettaa. Ei, ei, ei. Niin ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei Tounista enempää. Joo, pa ei, pahoittelemme, SRO pahoittelee tapahtumista. Meidän pitää kostaa. Mä ootan sitten, Tounis, sitä sun Post madoka <täly> oh, so fired, so fired. <täly> <joo. Eikö> <täly> <tää> budjetin käymiä tuollain <täly> ollut tässä ja siirtää eteenpäin. Ja. Joo, eli puhutaan animaattorilapsista, tai, tai ainakin niiden pelastamisesta, josta puhui sitten meille Gorim, eli Johannes Myllyniemi. Joo. Ja se oli... Varsin voisin sanoa ihan oikeasti rankkaa luentoa. Se kertoo oikeasti sitä niin realismia, että mitä niin animen tekemiseen, ainakin sinne, niin mitä animen tekemisen sisäpuolella, niin, niin, niin, niin tota, voisiko sanoa sen NS kaiken sen animaation sisäpuolella tapahtuu, sanotaan näin. Joo, no se nyt taas sitten. Päästään siihen hienoon twiittiin, jossa sanottiin, että animen tekeminen on paskaa. Ja no, jos siellä olet animaattori, niin siellä voit hyvin olla sitä mieltä. ehkä ihan oikeutetustikin, mm. kun siellä mm. periaatteessa teet kaikista eniten hommia ja siis saat kaikista vähiten palkkaa. Ja <lacht> siis ihan tota, mm. esimerkiksi se, no, se justiin A1-jätkä, joka teki sen itsemurhan silloin. Oliks nyt viime vuoden puolella. Niin tota, se on ihan sairasta, että se on esimerkiksi ollut just noin 600 tuntia töissä kuukauden aikana. Ei se ja ihan on, oikein se ihminen pysty. Niin, että siinä on, on pitänyt olla. Se on, voisin sanoa, että se on jo niin sairasta. Toi, tota, se oli kyllä. Tähän oli semmoinen tota, aihe, mistä. Ää, niin... Gorim on puhunut aikaisemminkin, mistä on ollut keskustelua, keskustelua tota noin, niin just aika paljon just tänä A1-tapaus toisen, A1 toisen tosi karusti pinnalle uudestaan, joka oli aika semmoinen, että hei, nyt kannattaisi ehkä tehdä jotain tai vähän myöhäistä oikeasti, tai olisi pitänyt tehdä aikaa ja sitten jotain tälle asialle, mutta sehän just... Hauskaa se kuinka monta kertaa Kyoaanikkin mainittiin se luennolla. Onko se on ainut, mikä missä tota niin, niin ei te jäädä niin studiolle yö yli ja sitten yli töitä, ei hirveästi saa tehdä, tehdä. siellä tota noin, niin, ja sitten saa kuukausi Palkkaa <laughs> palkkaa mm. niinku kurasella niin tota noin, niin, orjatyö sitten vedä siellä mm. niin on tota niin, siis vaikka onhan se. Vaikka se on varmaan ihan totta, että kun teollisuus ei oikeasti tuota varmaan niin paljon, mitä ajattelis, koska jos ajattelee noiden ohjaajien ja kaikkien muiden, että jos et saa joku ihan niin, kuin, niin helvetin iso nimi, niin et sä, niin kuin, oikeasti miljoonia tienaa, tienaa sillä, patsi jeneenä. Mm. <laughs> <laughs> <Ne>. Jos <laughs> tota, no, silläkään. Niin, niin, kyllä. Niin. On se, on se kuitenkin just, että niinku, on se sitten just tämä, mikä se mainitsi, oli tämä niiden asuntolaprojekti, mitä, mihin kerää rahaa, rahaa aina vuosittain, mikä oli kiva tietää, tietää ehdottomasti ja just se, että niinku, saa nähdä, että kaatuuko niin, koko, koko teollisuus ennen kuin siihen löytyy yhtään mitään parannusta koko tilanteeseen, toivottavasti ei tietenkään ei kävisi näin, mutta... Mm. Tsevisi, mm. siinähän puhuttiin myös aika paljon siitä, että, pal että osittain voi myös syyttää myös japanilaista työkulttuuriakin siitä asiasta hieman, että miten, minkä takia se asia on näin? Sehän on myös jo koulussakin näkyy se, että niin ollaan melkein pimeään asti koulussa ja tullaan vasta illalla myöhään kotiin ja sitten mennään opiskelemaan ja sit tota, sitä, niin kuin, sitä niin kuin sirkkelee käydään... Niin kuin kuinka monta kertaa on viikon aikana. Joo, se tota noin niin, no just siinä on se, se, siis kun, sehän on yleisesti just se niiden työkulttuuri, tällainen, miten mä oon kuullut juttu, että esimerkiksi töistä ei saa ikinä lähteä, ei saa ikinä lähteä ennen pomoa. Se on niinku kuin epäkohteliasta. Että pitäisi mm. olla aina niin pitkää kun pomo on töissä. Ja sitten tota noin niin, ylitöitä pitää tehdä. Se kuuluu hyvään tapaan, jos teet ylityötä, paskatyöntekijä. Mutta sitten taas kun animaattoreilla ei ole niinkään niin kyse että tästä, vaikka se varmaan tulee siitä kulttuurista, mikä on muissakin perustoimistotyöntekijähommissa. Niin, niin, tota niin, niin sitten tota. Siihen siellä vaan yksinkertaisesti, kun sulla maksetaan sivumäärästä, kuinka paljon sä piirrät, niin se, sen takia ne tekee ihan naurettavia tunteja, koska mitä enemmän ne tekee töitä, niin sitä enemmän ne saa liksaa. Tänne ne piirtää sivuja, mm. niin sitä enemmän ne saa rahaa, rahaa siitä. Niin sen takia se menee överiksi, mutta on, tota noin, niin siihen pitäisi vaan saada joku ko niin, korjaus, mutta kun ei sille alalle vissiin hirveän moni enää just tämän takia haluu, haluu ja tosi moni lopettaa hirveä nopeasti, koska se on niin rankkaa. Sittenhän luennolla oli kans puhetta niistä, mikä ne, ne, vissi johtoportaista puhuttu, vaan mikä se oli se? Niin, siis tota noin, niin tästä komiteasta. Niin, komiteasta. An, niin, anime, kun animea tehdään, niin perustetaan tuotanto tuotantokomitea, komitea. niin kuin varmaan kaikessa tämmöisessä TV-viihteissä nykyään, niin Hmm. Just se, se, siinä, se, niitähän ei hirveästi kiinnosta pätkän vertaa, jos se, että, että, tota noin, niin kuin, että kuinka inhimillistä va vauhtia niitä sarjoja pitää tehdä, kun ne vaan haluaa, että se tulee ulos. Ne saattaa so tehdä sen niin ja sanoa, että hei, tämä tulee kolmen kuukauden päästä pihalle tai ää, niin kuin, kuukauden päästä pitäisi tulla eka jakso tai jotain niinku Tai vielä saattaa, niin kuin, just tälle, että ha harvoin, harvoin on niin vissiin aikaa, aika edes sitä kolmea kuukautta ennen piirtää, piirtää niitä sa sa sarjoja. Et sit piirtää mm -hmm. melkein sitä tahtia, kun niitä työnnetään pihalle, niitä sit sehän on ihan järjätöntä puuhaa. Joo, ja itsellänihän silleen niin kuin vähän ajattelin tosta, jos mainitsitte, mainitsitte Kyani ja inhimilliset työajat, niin tota, niin, niin, niin mä varmaan ajattelen myös silläkin tavalla sitä, että ehkä ne senkin takia, että niillä on se koulu siellä Japanissa, niin sekin, että ne opettaa niille jo suoraan, että hei, että ylityöt on väärin. Ja sille. Mm. vähän niin senkin takia, vähän niinkö pidettävä, semmo annettava semmoista kuvaa, niin kuin, että, että älkää että älkä nyt istuko kuitenkaan montaa tuntia täällä työpöydän ääressä, että... että että että jos teillä on niin just perhe ja lapsia ja vaimoja ja niin edespäin, niin että teillä on se yksityinenkin elämä, että, sitä. Se, että ty elämä ei ole pelkkää työtä. Mä, siis jos mä käsitin oikein, niin siis, kyllä Anilla ei ole ylityökialtoa, mutta se, tota noin, niin siellä ei saa jäädä yöksi sinne, eli sä et saa niin. tehdä yömyöhään niin töitä siellä sitten jäädä nukkuu toimistolle pariksi tunniksi ja jatkaa. jatkaa. Mä en oo ihan varma tästä, mutta sen käsitin. Mutta siis kuitenkin sekin kuin iso, iso juttu, kun ne vissiin aika monet nukkuu siellä niitä pöytiä. <laughs> Entään, sikeitä. <laughs> sikeitä, mutta mm. ei mitä Gorimin luento oli hyvä ja tosi informatiivinen asiallinen, mm. mitä nyt voi ole olettaakin. Mm. Olettaankin Maa. siitä paranee joka kerralla luonnonpito. Joo. Tietysti mm. voidaan mainita myös, että tota Gorim on myös tota hyvin luonnollinen, karismaattinen esiintyjäkin. Että... Joo. Siitä vielä propsit kanssa. Missin korimin toinen luento vasta vielä kaiken lisäksi. Joo. Kai. En, en, en ole yhtään varma. Joo. No on se ainakin noita Tounikseja tota, tuommoisten kanssa vetänyt kuitenkin luentoja ja On kolmas luento vissi jos laskee Touniksen kanssa, vetisi se yhden luennoon. Ja sitten, tota, no eikö se tehnyt ihan omaa? Piti yksin sen yhden. Yhden. En mä muista. Joo, en, <laughs> en, en, muista. Sama. en muista. Ihan sama, muista. mutta siis kuitenkin. Mutta tota, Korimille, että otetaan innolla Makoto Shinkai-luentoa Desukon Frostfightiin. Kyllä. Joo. Voin sanoa että eikö tuota se niin sanottu palkkikeissa villan miksi palkki konen palkki jumala että ihan ihan ansaittova Vesla AK aina AKA niin, palkki, Suomen palkki kuningas vaan itse itseironisesti niin. laitettuna aina <laughs> Johannes palkki kuningas muildy niin ei <täkki> Pakko sitä aina heittää läpi. Kyllä, kyllä. Varmaan kuulaa äh, aika paljon sitä. Varmasti. Sitten, tota, sitten viimeinen ohjelma tuota, tuolla, tuolla, tuolla, niin Desutalksissa oli niin, Marketing-mangaisen kohde yleisö, jonka veti sitten Petteri Uusitalo, tai kuten jotkut tuntee, niin Zubaassa. kaikki tunne hänet Petteri Uusitalona ihan senkin takia, että hän tekee animelehteen. Mm anime pää päätoimittaja. Kyllä. Joo. Ja tässähän kertoo siis siitä, että kuten nimi kertoo, että kertoo siis tästä Suomessa, kun melkein niin ihan supermarketista ja tämmöistä niin ruokakaupasta löytää mangapokkareita niin semmoisella halvalla hinnalla, niin, niin sen takia niin tälle suomalaiselle mangakulttuurille on tullut tämmöinen niin sanottu lempinimi manga. Että saapii halvalla ja löytää ruokakaupoista. Tietenkin tienkin muutamia poikkeuksia lukunottamatta, tai niin, muutamia, niin, muutamia poikkeuksia lukunottamatta, niin on niin yleisesti tullut semmoinen nimi, nimitys tälle tuota, Suomen manga-myyntikulttuurille, marketti manga? -myyntikulttuurille, että Joo. Se ta tavallaan semmoinen... Niku informaationsa kannalta ihan mielenkiintoinen lu luento. <köhön> mutta <köhön> se, tota... se herranen aika, koska se, se tuntui niin, se oli, se oli kuitenkin niin kuin viimeinen luento tuossa, mm. tuolla, niin, tuossa koko ohjelmistossa, niin se tuntui vähän että hei, eikö tämä olisi voinut vaikka paljon aikaisemmin vetää? Koska tämä tuntuu vähän siltä, että hei, olisi... Ehkä se öö, ajankohta ei ole niin väliä, mutta takoa, että se vähän... Kyllä se ajankohta mun mielestä väliä. Uh, musta se taas se on enemmän, että se tuntuu yleisesti vähän polkevaan paikallaan turhan paljon se mm. luento siitä. Se kävi, no, siinä käytiin läpi justin uh, suomalaisen markettimangan historiaa ja sitten minkälaisia sarjoja on julkaistu ja sitten että mitkä niiden NS-kohde yleiset on. Mutta sitten taas no, esimerkiksi se... Ehkä vähän esimerkiksi historia osuisi ne omasta mielestäni kävi vähän ehkä kävi vähän hieman tylsäksi se luento siinä vaiheessa, kun alettiin tota käymään palkki kerrallaan läpi, että milloin se on tapahtunut, mitäkin. Ja sitten kun se oli lähinnä sitä, että mitä silloin on julkaistu, niin mietin ja mietin käynyt paljon enemmän kaikista muista tota, uusitalon luennoista, missä minä olen ollut. Joo, mäkin on tykännyt uusi talon mm. enemmän, missä mä oon ollut. Se, tota noin, toi, mitä nyt siihen voisi sanoa, just se, että, se, että ne, ne, os, ne palkit olisi voinut niin kuin näyttää, niin sanotusti, että niin ne olisi voinut olla siellä, niistä olisi voinut vähän puhua, mutta kun ne käytiin kolmeen kaertaan vähän eri tavalla läpi, niin se alkoi käymään ihan hemmetin puuduttavaksi semmoinen, kun, että joo, mä ymmärsin tämän pointin, mä ymmärsin tämän pointin edelleen. Mä ymmärsin tämän pointin vieläkin. Mä niin kun tarvitsen mennä yksittäisiin Yritän... teoksiin. Te, te, teoksiin kuitenkaan. Niin se, oli, se oli tosi mm. puuduttava kun se junnas paikallaan. Niin se aina yhdessä taulukossa varmaan... Ja niin, tota noin... Niin. Se, eihän se Tätä... nyt ollut kuin puoli tuntia pitkä, mutta tuntui siltä, tyhjästä yhdessä kun se oltiin aina minuuttia. <stit -tätä lapsen> <lapsen> tota, <noin, lapsen> niin. se oli muuten lyhyt verrattuna sen, kuinka pitkälti se tuntui. <lapsen> mm. niin, nyt mä palaan tähän het heteronormatiivisuuteen ihan kiusalla. Niin tässä oli semmoinen juttu, mikä mulle tuli mieleen, että saa nähdä tuleeko tästäkin taas Twitterin puolelle, kun joku innostui ja Sano. sanoo. Niin... Miesten värit oli sinisiä ja naisten punaisia. Oli niin kuin, siellä oli naisilla ne punainen ja vaaleanpunainen ja miehillä tumman tummansininen ja vaaleansininen niin, Joo, Ei siinä mitään pitää käyttää jotain väreä, mutta niin aika karkeat stereotypiat. Mä nauriskelin niin että, että ehkä joku ottaa tästäkin itseänsä. Mm. <laughs> Puhuttiin siitä niiden heteronormatiivisioista aikaisemmin. Niin. Kyllähän se. Tietysti voi hieman komediallisesti tai niin koomisesti miettiä tuolla tavalla. Niin, ja ja jo kyllä joo. mä että joku suuttuu siitä niin... hmm. <laughs> Se olisi tota... siis ollut ihan niinku, mielenkiintoinen luento. Loppuosa oli ihan hauska ne taulukot, mitä se teki. Jake, hmm. se oli ihan mielenkiintoinen, mutta ne, niin, tota, no, niin... Mut se oli niinku, mu muuten sitten taas ihan... Niinku, se oli vaan puuduttava, se oli todella puuduttava, kun oltiin liian pitkään pylvässä Jep. taulukoissa kiinni. Jep, se oli, se oli puuduttava itsestä omastakin mielestä, au, au, mun päähän sattuu, au. <laughs> Siin, mm, semmoinen fiilis tuli. Siinä vaiheessa oli kyllä se voi johtua, että oli semmoinen olo, että tuota, no, se teki mieli oluutta jo. <laughs> <laughs> Alkoi jo <tos> niin kyllä. On liikaa pylväitä. Miksei niissä ole olutta niissä pylväissä. <tos> Oi mm. joi. Totaan noin niin. Mutta ei ensin mitään. Ei. Yksi semmonen Onko Jollain vielä jotain sanottavaa tosta. Ö, ei oo, voin sanoa, että ei ollut piirakoita tasoittamassa <sus> sitä tilannetta. <sus> Oli neljöitä. <sus> no neljöitä, neljöitä, mutta ei mitään voi ei, sitä, ei, se pitää olla pyöreä muoto. Niin, ei käynyt piirakat. mutta niin... Ei käynyt neljät, ei pitää olla pyöreitä muotoja. Joo, niin... <sus> Tosin <se>, niin... <sus> nelikentän ymmärtää. Hmm. Mm. Kyllä. Yksi, mistä mä vähän yllätyn, toisaalta sitten taas, kun kaikki on vähän niin melkein kerrottu Frostin suhteen, niin oli se, että ei tullut mitään ilmoitusta tai julkaisua loppusanoissa niin kuin liittyen seuraaviin Joo. tapahtumiin, kun nyt on vissiin parina viime kertana Joo, se Oon hieman ollut. kyllä wow. yllätti, että ei ollut mitään sellaista julkistusta ollenkaan. Tai mitään isoa, isoa semmoista, että wow. Mut. Kuten esimerkiksi XOL, oliko se viime vuonna, että ilmoitettiin, että hei Rakuen suiho tulee, tuota, näytetään Fröstissä. Mm. Joo, eikö ollut? Joo. Se oli yllättänyt. Mm. Mutta eihän sun voi joka vuosi olla jotain tommoista. No ei. <laughs> Et se Kiin on niin kuin... Totano, niin toi... Ja sitten kun kaikki tietää, miten ne löytää nykyään noi tota, kunnianvierat, kun menee vaan tota, no, stalkkaamaan tota, vastaavan Twitteriä, että ketä se on seurannut, niin voi arvailemaan asiaa. Vissiin toinenkin ilmoitettiin kuitenkin ennen Desotalkseja. Juu, yeah, Atsushi yeah. yeah. Viime vuonnahan toi... Miss Rushivahan tota, julkistettiin Desultalexessa, niin... Joo. No. Niin. Tämä ei ollut säästetty mitään. Tietysti se on vähän harmi, harmi se. mutta sen että ei mitään ilmoitettu, mutta tietysti sen ymmärtää vähän sen kanssa. Mm. Ta. joo. Joo, eikä että meillä oikeastaan mitään muuta enää tässä. Ei. paitsi tietystikin vielä tuo viimeinen aihe, eli tapahtumaan jatkot. Kuulin vähän juttua, että oli ollut ihan mielenkiintoiset, mielenkiintoiset bileet siellä. Joo. Tietysti mistä itse haluaisin justiin antaa kiitosta, niin on justiin tuo, että toi, ää, toi, toi, toi, toi jatkopaikka oli huomattavasti parempi kuin tota viime vuonna. Vaikkakin tota, jatkopaikka oli se, mihin niin kun loppujen lopuksi päädyttiin Sitten loppuillasta silloin vuoden 2014 Desotalksen jatkoilla. Eli Brouweriksen ravintol nimi oli. Ja Joo. Kampissa. Joo. Joo, ei se oli ihan mukavaa, että se oli varattu se tila, tila just sieltä. Että kyllä se oli niin kuin parempi sen takia, siellä oli niitä istumapaikkoja tietenkin. Se oli mukavampi meistä. Mm. mistä oli ylipäätään nyt jatkoista mitään muuta kuin se, että minulla on edelleen hirveän huono viinapää näköjään <tos> mä juon niin usein, usein niin mä olin vähän humalassa Huma humalassa niin mutta niin oli muutkin ja osa paljon enemmän kuin minä <tos> tota... mm. tietty mitä ainakin itse sanoisin niin se oli hieno se, että kun oli se huone kuitenkin varattu niin tunnelma oli sellainen hieman, sanoisiko, no, minä intiimimpi, mutta sillä että äh, kuitenkin, että kaikki oli sitä periaatteessa samaa porukkaa, että sitten ihmisten kanssa pystyi juttelemaan paljon paremmin kuin viime, esimerkiksi justiin viime vuonna. Jep, kun siinä ei ole jakaudut, ei jakauduttu kummallisesti johonkin omiin nurkkauksiin toiselle puolelle taloon. Hmm. <laughs> tai sitten lähetty ihan muualle. Niin, hemmetin köyhät. Joo. Tällä kertaa ei tää lähtenyt. Me oltiin vihasi viimeksi. Itse asiassa juuri tästä, tästä tota, niin, niin, niin, siitä biljepaikasta ja siitä niin, niistä jatkoista, niin on itse asiassa aika hyvää giffi tuolla Twitterissä, jonka itse asiassa tämä D-Hawk, oliko tämä D-Hawk? Joo, D-Hawk, niin tota, eli tomis tota, niin laittoi niin, niin, niin kuvaamaan, kuvaamaan Desutalaksin jatkoja. Linkkaan sen teille. Joo. Mut tota, mä voin tiivistää, mitä oikeasti oli tota noin, niin, ää, niin äh, mitä, mitä Desutalksin jatkoilla tapahtui. Tää, tää on tiivistys. Tota, älä kato kundamia. Kaikki tykkää monokatarista, mutta ne ei puhu siitä. Sitten, tota, Roku oli kännissä. Kaikki muutkin oli kännissä. Ja sitten kaiken kohokohta mun polvi koski niidelin pyllyy. Mm. <tos> Mies sai kans tietää, että minä oon ainut henkilö, joka tykkää Kandan Fighter Straista Mikä teitä ihmisiä vaivaa? <tos> oh, tietysti sitten kans me tota saat HC Jormalta mikin takaisin Jee, ja on yksi ahdisteli ihmisiä mikillä, joka on kiinni missä Varokaa <tos> se on näin? joku kerta vielä kiinni jossain Jaa. Se on jossain kiinni vielä mm, Se voisi. Se, eeh, no it, it, itse asiassa yl, ideahan ei ole vissiin kokonaan hylätty, että joskus olisi kiva pitää vaikka jossain tapahtumassa livekästi. Kyllä, me pidettiin kerran, mutta se tota... Kyllähän me tavallaan pidettiin, Joo. mutta ei se ollut semmoinen kunnollinen. Mm. Se oli vähän semmoinen viiden minuutin setti, että mitä me yritettiin lähteä niinku toteuttamaan, mutta se meni vähän, vähän hänen. Me, siis, siinä on se ongelma, että me, se olisi kivempi tehdä sellaa, että meillä olisi oikea videokamera. Mm. Ja sitten meillä mm. on siinä mikki, mitä voi käyttää tuommoisessa määrässä porukkaa. Ja, ja sitten vois yksi kulkisi kameran kanssa ja sitten ja paskaa, paskaa siellä ja ihmisille niin sillä periaatteella. Mutta tämä on ihan haaveilua. En tiedä tapahtuuko koskaan, mutta saa nähdä, jos tulee hulluksi joskus, niin ehkä sitten. Sitten jos on budjetti. Vähän, saattaa ehkä vähän rahaa. Niin. Niin, niin jos, jos olisi budjettia, niin, niin. voisi toteuttaa. Niin. Hetkonen, niin. Yle Polkilla on, on mahdollisuus. Budjetti on loppu. <laughs> Voidaan hankkia budjettia kyllä sillä, että hankitaan Yle, yle Polkissa. Ei me tarvitaan rahaa tämmöiseen. Meillä ei ole kyllä. resursseja tähän nyt. Niin. Meillä ei ole nyt resursseja <laughs> tähän. <mutta> me tarvitaan <laughs> resursseja. <Kyllä>. Anteeksi, Toonis. <laughs> Eikä Toonis voi antaa meille resursseja Mitä sorriin? Joo alkaa olemaan tässä muuten tavoin <sarvittain> budjetti Vitsi, Kymm, kymmenen <sarvittain> minuuttia lisää <sarvittain> Mutta, ei Mutta, eikä meillä oikeastaan mitään muutakaan kuin vanha kunnon... Vanha kunnon, hmm. niin. Joku muu saa tänä kertaa aloittaa, tässä olisikö budjetti? <laughs> Esu, <sit. laughs> Ai tai! Saatana! Ai tai! Ai, tai.